Vrši onu vječnost koju nam je Gospod dao i ono mjerenje vremena koje u crvi imamo. A znajući da je i Mati Katarini to mjerenje bilo važnije od onog drugog, onda smo evo u ove paskalne dane i u ovu subotu uoči nedelje Mironosica organizovali blagodaću Božijoma u crkvi Hristovoj. Ovaj pomen, godišnji pomen, vjerujući da je i mati Katarina, a nadajući se da ćemo i mi sami okusiti od onog dana koji pripada onoj prijatnoj godini gospodnjoj, to jest vječnom daru Božijem, vječnom carstvu koje nam se u vremenu otkriva kroz našu svetu vjeru pravoslavnu. I evo uoči nedelje Mironosica, a tako je bilo i prije godinu dana kad je Gospod prizvao, a ne bez razloga jer kažu da oni koji Bogu služe i krst uzeše i za njim hode da i Gospod poziva ne u bilo koji dan, nego u one dane kad se praznuju ili događaj ili svetitelji koje su tada već pozvani ljudi na određen način podražavali svojim životom i podvigom. I zaista, ako bismo trebali, a trebamo, i ako bismo mogli, a možemo, da izvršimo jedno poređenje, e, vidi se, blagosloboži, i vidi se da taj dan nije bio običan, ni nasumičan, nego da je Nedelja Mironosica I duh Mironosica bio isti onaj duh kojim je i mati Katarina bila zadojena i nadahnuta. Eto i mi smo imali blagoslov u to njenu, da kažem u duhovnom smislu, zrelo dobe da je posmatramo. I jedini zaključak i sasvim dovoljen da opiše njenu dušu i njenu duhovno usmjerenje jeste upravo taj duh Mironosica. Ipak, duh Mironosica je duh koji pripada ženama. Taj duh, naravno, djelovan duha svetog, jednog duha svetog, ali ipak kad djeluje na žensku prirodu, onda se najbolje projavljuje, kao što se projavio u dušama žena Mironosica, ne samo onih, Marije Magdaline i onih koje su bile prve od mnogih, nego u svim ženama tog duha. I zahvaljujući primjeru mati Katarine, i nama je postalo mnogo lakše da shvatimo kakva to žena treba da bude i koji je to duh milonosica koje su tako trčeći i išle ka grobu gospodnjem, a sa još većom snagom od groba gospodnjeg učitav svijet. Da propovijedaju da je Gospod ustao iz mrtvih, ali ne samo uz tima, ne samo spoljašnjom propovjeđu, nego prije svega izne svega onim gorenjem srca. I zaista posmatrajući tu ispred nas taj primjer Mati Katarine, vidjeli smo upravo da je to bilo gorenje srca. I sav trud, sva žrtva... Koja je biti protumačena ili na ovaj ili na onaj način, a vrlo često i je pogrešno, jer mi smo primijetili da to veliki trud, veliki podvig, velika žrtva, veliki post, sa stradanje, veliko razumijevanje, veliko trpljenje, ali u središtu njenog srca iz koga je izvirala sva ta sila, ipak je bilo plamsanje ljubavi, ...prema Vaskrslom Hristu, one ljubavi koju su i mironostice primile Duhom Svetim. I ovaj krst koji se nalazi na njenom grobu, koji je onaj koji je prije nje, zbog nje krst uzeo i na krstu smrtu kusio, dakle isti on je podario njoj ovaj lijepi krst, tvrdi, stameni, nepokovebljivi... Zato što ga zaista vjerno nosila do zadnjeg svog daha. I nije lako, braćo i sestre, stavljati krstove na grobove. To nije lako, iako je to danas postalo neko pravilo, pa mi ne poznajući pozadinu i suštinu naše vjere, evanđelskog puta i odgovornosti u nošenju krsta onako kako treba, Mi vruo često je vruo ovako stavljamo krstove na grobove preminulih. Ali nisu svi braćui i sestre koji su umrli, umrli u Hristu, i nisu svi koji umiru dostojni da im krstno znamenje bude nad grobom, nad tijelom, nad kostima. A kostima Katija i njeno mučaničko i podvižničko tijelo, nekako, a pa to je, vjerujem, doživaj svih nas, i te kako zaslužuju da krsno znamenje bude i nad njenim grobom, jer je krstom i srce svoje osjenila i tom krsnom ljubavju Hristovom bila i ranjena. Tako da, evo i u ovom trenutku osjećamo blagoslo, blagodat, I ovog trenutka, a osjećamo da je njena duša primila onu utjehu koju je gospod obećao svima onima koji budu vjerovali u njega i koji budu nosili krst i išli za njim. Ako krene za gospodom, na taj način njemu više kraja nema, to je put u život vječni, to je vječito uzrastanje u bezmjernu mjeru raste i punote Hristove i života u njemu. Evo, radujemo se što iako neplanirano, ali vidimo da Bog promišlja i današnja sveta liturgija bila je raskošna, saborna, bogata, a Matije voljeva da liturgije budu takve. Evo, gospodje na današnji dan poslao i naše oce da iz raznih jeparhija, iako oni Mnogi od njih ne znaju za mati Katarinu, tek su za nju čuli sinoć i danas kad su došli, ali treba da znaju da, bez obzira e, koji su motivi njihovog kretanja iz domova, eparhija, gradova, ipak jedan od razloga zašto su se pokrenuli ne jedini, ali jedan od i zašto su danas ovdje, jeste da uslužimo svetu liturgiju. Da pomenemo njenu dušu, onako svi zajedno i saborno, jer je ona to zaslužila i jer je takva bila volja Božija. A pošto smo u crkvi, onda volja Božija za nas postaje zakon i obaveza i blagoslov. Neka bi dao gospod i nama mali dio od onog truda koji je mati prinosila Hristu pa i da nad našim grobovima dostojno bude postavljeno sila, silno znamenje i silni znak pobjede Hristove nad smrću koju je izvojevao radi nas ljudi i radi našega spasenja Bogu našem slava mati našoj Petarini vječan pomen i vječni pokoj Amin, Amin. Amin. Bože doji Hristos vas krsa